Alhamdulillah, në ahmedu, në stajinu, në stafiru Më në udhu billahi min shururin, në fësinu, në min sejati amalina Më jehdi illahu fala mudhilla la Më judhili lë falahadija la Më ashaduan la ilaha illallah wa ahmedu la sharika la Më ashaduan në muhammed dhe në abduhu arasollu Lesën dëruar Në kejë forumë simin e kaluar Në përqërështin e gjukimit Me liqë tjetër Përveç liqët islamë Dhe të reguam në mësimin e kaluar Që djetarët e hlisonetit Ka rënda kort Dhe të reguam të ligjë maho Të cine ka transmituar imë në këthiri Gjithashtu e ka transmituar Shekursemi më të imi e Dhe kanë transmituar gjithashtu e djetarët e tjerë Që të reguam Sa i personi cili ndryshon ligjin në laut Dhe vendos një ligjë të përgjithshën për njerëzit A i del nga fejtës të amë Përshu që këtë qështje, të këtë djetarët e e një sunetit nuk është një qështje dhe më thënë në ashtu zi që pretendohet e pa diskutushme në aspektin që nuk është kufrë dhe nuk zhenju nga feja. Filuamë të qështje përresu e sepse kjo është një qështje një qështje në kërresore i që këta që i thonë vetë tyre dhe më thënë selefista, që mund dhe preferoj e që jemi në mej prafor tash të të quen tëse u do selefista, sepse ata domoshem do vërtet pretendojnë se janë selefistë por ata nuk kanë lidhje me me me rrugën e selefëve. Megjithëse selef ka qenë këtkundut në në lidhje me këtë çështje edhe me çështje të tjera të shumta që shpresojmë vi seri mit tyre në muslimanëtarësh me nën Allahu dhotoruar. Edhe treguam gjithashtu në herë në herë në kaluar edhe fjalën e Ibn Abbasit, edhe një fjalë tjetër që e përdorin ata dhe e kanë keq përdorin dhe e kanë keq interpretuar duke besuar ose duke menduar Se ibn Abbas është me më mëndimin që gjukua si me një qete për shlijit Allahut nuk dhe nga fere Problematikë e këture njerëzve, pse u do se lefistave, shë ata pretendojnë në këtë lejgje që besojnë ata dhe mënjë që gjukimin i qeterë në gjitha rastë Si pas tyre është kufri vogël, përveç se në rastë kër njerë e bën halalat dhe me zemër, ata përveç thonë në në sprëndyrëshë, nëse njeriu e çon kufort madh, në raste të tjera përveç rasteve që ata e çojnë kufort madh, atëherë ju të favorizh. Edhe pretendojnë që ky është mendimi i dietarëve. Ne um për këtë arsye usolli xhmaun në dietarëve i cili hedh poshtë pretendimin e tyre. Edhe sot do të rregojm gjithashtu disa disa raste, edhe këto në raste në përgjithësi të cilat dietarët i kanë quajtur Dhe çdoherë ka një rast se të cilët konzurojnë që njeriu nëse i bën një herë për ty të, të del nga feja islame në lidhje me çështën e gjykimit. Edhe këtë rast unë kam marr nga libri Me Aqd dhe al-Iman al-Qawli wal-Amaliye, i cili ka ku, kuptimin e librit domthonë është fjalët dhe veprat që e prishin imanin. Kështu ka për kështu është për këtu në gjuhën shqipe ky libër. Edhe pse fatkejisht fatkejisish kjo çështje në veçantëti ky libër është shkurtuar nga 50 faqe në 5 faqe. Edhe numri që nuk është treguar të gjithë thelbi i çështës, ndo të vërtet. S'është treguar thelbi i çështës, por çfarë është tër... sill ky çështje këtu në në këtë libër. Ëh te ky te ky libër janë treguar rastet kur gjykimi me ligj tjetër për një tallak konzort kufr i madh. Dhe këtë libër e ka shkruar Sheh Abdulaziz Al-Latif, është nga dietarët e njohur në Arbisoditën Chestaqides. Edhe ky libër ka qenë, domthon si kërkim, ky libër donë e ka ka shkruar ky shehu si kërkim Maancili ky ka arritur gradën e titullit doktora, që quhen, që quhen atë në në temën Akides. Edhe këtë libra e ka diskutuar, domthonë, kan, e kanë e kanë lexuar dhe e kanë miratuar, dietarët e Mposhtull. I pari qoftë Salimi ibn Abdullah Dikhil, që ka qenë domthonë ai, si thosh kujdestari i këtij shehu për librin, kur ka shkruar para, domthonë, pas ka shkruar ky librin në vitin 1415, domthonë përpara 19-sh. Edhe gjithashtu e ka lexuar të libër dhe ka marr pjesë në diskutimin që është bërë rreth librit Sheh Saleh Al-Luhaydan që domodin ka qenë deri deri von kryetari i gjykatës në Arabishten, krye krye gjykatës. Gjithashtu edhe ka diskutuar rreth librit Sheh Abdul Rahman Al-Barrak i gjejit i riu dhe kanë miratuar të libër dhe kanë vlerësuar që ky libër domodin ka marr gradë më të lartë domodin të vlerësimit. Dhe në prej këtij libri, domethënë, ne marrim këtë të, të dhënë. U tregova këtu edhe detajish pak më shumë për të libër sepse këta, domethënë, ose ose në fisat pretendojnë që këta në çështet të cilat ata trajtojnë kanë me vete edhe dietarët. Kush po ndoin ata? Edhe unë pranoj të tregova këto emra dietarë ashtu dhe gjatë bisedimit dhe gjatë temës do të tregojmë gjithashtu edhe fjalë të tjera dietarësh. Edhe nëse minimin e arshum do t'regojmë një numër tjetër dietarësh. Për ta mbyllur këtë çështje, më besoj se me ato tre mësime inshallah, e përda sieruar që kë mos këtë më nevojë për të sieruar më mbasaj ditën in, inshallah. Pasi kush kuška dëshmi mund të dëgjoj ato të, të incenzuar. Ë themi së pari domethënë që gjykimi i ligjit të Allahut është i për detyrës i imanit, dhe këtë kemi sieruar mësimin e kaluar. Edhe besimtari nuk është besimtari vërtet, edhe pse pretendon se ka besuar Allahun dhe ka besuar ligjin e Allahut, përderisa ai nuk mohon tagutit atë që vendosë ligje rivalë me ligje në Allahot. Dhe kjo është një ide shumë adhështore, e cila të rëgon rëndësi në këthejtë qështje. Që që a i personit cili vendosë ligje, krasë ligjitë Allahot, a i ka qytë vetën e të të gutë, dhe i që e parnonë të, e ka parnuar që në në paska zotitë përështë Allahot. Edhe djetarët kënë të reguar që, që qështja e gjukimi me ligjëtë përështjitë Allahot, konsiderohet, Një prej, domethënë, shkaqeve që, që nxjerr njeriu nga feja në disa pika. Pika e parë për të cilën e themi që njeriu nëse vepron këto lëgjëje, ai del nga feja. Ësht çështja e ligjvënies. Domethënë një person i cili vendos vetë ligje. Pse i vendos të ligje që njerëzit të gjykohen ato ligje? Kështu që ky është thelbi i tërheqjes gjykimit. Çështja e vendosjes së ligjeve. Vendos ligje në kundërshtim me ligjin e Allahut subhanuhu teala diet që është detyrë për besimtarin që i të besojë që të drejtën për, si drejtë për të vendosur ligje e ka vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe për këtë folën edhe në hutbe sikurse njeriu do të besojë që krijues, furizues dhe ai që i jep jetë dhe që merr jetën krijesave është vetëm Allahu i mëdhur. Gjithashtu duhet të besojë që të drejtën për të bërë halal dhe haram dhe për të vendosur ligje për njerëzit e ka vetëm Allahu i mëdhur. Edhe kjo është qështje e pa diskutuashme në qështje të akilës Kushtë vendosë diskutim të, a i për vete Kushtë vendosë diskutim të, a i për vete Kushtë vendosë diskutim të, a dhe thotë Nuk ka problem nëse dikushtë vendosë ligje A të arikë mu shrik Kështë i dalë vete nga feja Nuk diskutohë për tjërët cilët e besojnë të legje Që normalishtë atë dal, në dalë nga feja islame Sepse, ligjvania është hak është haku i pasë të rja Allah dhe kush përpiqet që të barazohet me ta në këtë ai quhet mushrik. Ka thënë Allahu i madhruar, emleum shuraka wa sharau lahu min ad-din ma lam ya'tham billah. Aka nata thot shuraka, shuraka është shumë zverë shrik dhe shriku thot ortak. Aka nata ortak që kanë mendosur aty ligjin e fesë, të cilat për to cilat s'ka dhënë leje Allahu. Dhe kanë treguar të tjerat që këtu domethënë kanë treguar të tjerat të ky ajet për ty edhe të tjerë edhe edhe shenqiti që Allah subhanahu wa taala i ka qujtuar ata që vendosin ligje shuraka ortak. Ma Allah, në më Dhe kjo tregon domodin që vendos ligje ai ka pretenduar se është ortak me Allahun më dhuar. Dhe kjo çështi nuk përmban ndiskutimë fare, totalisht absolutisht nuk përmban ndiskutim në Islam. Edhe kjo është një për çështje më të qarta që tregojnë që gjykimi ministëri i ferit Allahut në raste të tilla është sheshi që nzihen ju nga feja. Do vi stërimi tani inshallah. Gjithashtu Allahu i madhëruar këthënë në Kur'an Ua këdhëni këzëjën e li këthiri minë lë mushriki në katële e uladim shura ka unë Thotë kështuja zbukuroj shumë prej mushrikve Vrasin e fëmive, ortakët e tyre Në në ortakët, ata që i qujë, që i qujën qu e të ortak të lauk Ua zbukuruan mushrikve, vrasin e fëmive të tyre Në më dhe mushrikët i vrisin e fëmive të tyre Kusë a zbukuroj? Idhëjt Se si os bukuron, do të vendosur ligje për ta që kjo është e lejuar për juën më radh. Kjo është ajo që kanë treguar të jetarët këtu. Të gëjet. Edhe këtu çfarë thot, u as bukuron mushrikeve, që tregon që ai person i cili pronon zbukurimin e ortakëve, edhe e bën haramin hallall, si në këtë rast, lejon vrasin e fëmijëve, vrasin e fëmijëve ose varrosjen tyë të gjallë, ai në vërtetë ka bërë këtë person që i ka marr ligjin për ti, në ligjin Allah, të, në kundërshtim me ligjin e Allahut, ai ka bërë ortakt Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka thënë Allah më dhruar, i tëkhe du ahbaru më ruhbanu më arbabu më ndonila. Ata i bën djetarë të tyre edhe murgjit të tyre zotra përveç Allahot. Pas ta i ka të reguar shë, u këtu këtë reguar një fjale në të cine ka më nga libe sheri, e shëri al-ilahie që ka bërë Umër Lashkar, Umër Suleiman Lashkar, thotë këta djetarë dhe këta murgj të cilat kanë vendosu ligje në kundështime ligje në Allahot janë mos besim të arë dhe nuk ka dyshim që ata e mos dosin ta ardhin sepse ata janë përpjekur të ndërhyjn tek rububia e Allahut subhanahu wa taala dhe kanë ndryshuar fen e Allahut dhe ligjin e Tij. Kjo është ajo që thotë sheju këtu. Gjithashtu, domethënë nga argumenti mund si përkuptohet që ai person i cili e parnon në këtë kod dhe ligj vënie, në këtë rast kush janë? iana ato të cilët i bën këta zotra, domethënë Allahu madhur që kë quhën mushrik, quhën mushrik ata që i bën murgj zotra. Ku çfarë mund të thuhet për ata vete të cilët e quajnë veten në turë zotra? Ose quhen mushrik ata të cilët pranojnë zbukurimin e idhujve të cilët pra u zbukuruan në turë rasisë të fëmijëve të tyre. E qujmë ta Allahu madhur mushrik. Kur mushrik quhet ai që pranon ligjën e dikujt tjetër? Po ai që vendos vetë ligjet, çfarë mund të thuhet? Fatem duhet të falë momentalisht ne, pata që vendos vetë ligjet. Ne këtë do të thëu. Thot Kërë ndjekja e ligjeve të ligjë vëndësve, në kundështime e ligjinë Allahot konzderat shirkë, edhe këta Allah i madhuruar, këta ka konzderuar shirkë, Allah i madhuruar për gjitha të personet dhe cilët i ndjekjit të, a a të umum, në ligjë vëndësve. Atu ku thotë Allah subhanët tala, u inë e ta ato mumi në kumë në mushikonë, nëse ju u binë dhe një atyre, ju jeni mushrikë, ta jeti që fletë për qërsën e kafës në gordë, që për më më, më në hytë bëhë. Atër, thot që ju, si mund të gjandja e atyre të cilë të vendosin vetë ligje, kur më shrikë që u të e që ndjekë të dhe ligje, shpo e që vendos vetë, a hi është taguti, vetë taguti, ko ka shirkut? Pasajit dë më dhënë ka të rëgua, shë ju të fjallën e është një shejë të që të salah s'awi, që ka bërë një liber të hkimër shëria o da'uil el-ilmanie, thot, shumica e këtyre dë më në qeverive ose sisteme të cilët në ballas të vet, do të, të vëzhgimin që kemi vëzhguar ne vetot. Sot ato në të vërtet do kemi vënë ne sot, ato në të vërtet sot janë zhveshur nga akidia e njësimit të Allahut në ligjvënien. Janë zhveshur nga akidia e njësimit të Allahut në ligjvënien, sepse ato e kanë vendosur ligjvënien dhe të drejtën për të vendosur ligje ja kanë ndjekan popullët, popullit edhe masës gjerë. Mbasë në disa raste ja kanë vendosur edhe të parit Prisit, duke, thëmë, duke bërë të ortak me pushtetarët e tjerë në Ligjvani dhe në disa raste i apin ati të drejt të veçan për vendosë Ligje dhe jëtë tjere. Që gjithëtu të unë kyshevë të regononën që në shumisën e shtetë e islame e drejt të për vendosë Ligje, kujt i takon, i takon ose popullit, se si shtuot në, në sistemi demokratike edhe në komunisë e njët e gjithuot, ose i takon prisit të të të të të të të vëndi i cili vendosë Ligje vetë. Shqe që do më mantëshe që themi, që po të rëgëm tu, duke të qarë, do më dhe në që kjo është shirkë i mafë. Dhe kjo është në qërësi që nuk përënon diskutime fare. A i personit cili pretendon që një gjvënë nuk është shirkë i mafë, nuk në zhenjë një me feja, a i është humbur, a i është për grupët humbura. Nuk është për e hlisonet dhe gjematit. Edhe që diqmja që mund kam vërre në këtë pikë në, pik, në veç Kjo është qështja më më dhe shtore e cilat të regon që ata prisat të cilat gjykojnë sot dhe vëndë dhe islama, të cilat vendosin ligje vetë, dalin nga feja, kjo të cilat të regon formë qartë. Ata të cilat thonë, që janë këta pseudu serifisa, të cilat pretendojnë dhe thonë, që nuk është ku vrimad gjykim i një qeter, këta qështja nuk e përmondin fare. Unë kam parë disa liber dhe tyre dhe kam ledzuar një pjesë tyre, Subhanallahu te udhitshme, këtë çështje nuk e përmendin fare te librat e tyre, e anashkalojnë komplet. Por çfarë përmendin? Përmendën çështën e gjykuesit, ku gjykon me një tjetër. Ndërsa ligjvënien, e cila është një çështje që nuk po rën diskutim atë nuk e përmendin. Dhe çfarë përmendin? Ku përmendin çështën e gjykimit, që në çështën e gjykimit me një tjetër, vërejti Allahu, domethënë thonë ata ka, domethënë është sakta që nuk është kufri i madh me radhë dhe kundërshtimi i çështjes është kundërshtimi i Khawarijëve sipas tyre. Thonë ata shembull ka thënë shemin mbauzi që ky është kufri i vogël nus kufri madh argumenton veleshëmin mbauzit është e vërtetë që shemin mbauzi e ka quajtur në rastin kur një kur një një pushtetar vendos një ligj tjetër në Franca, në Anglije më radh dhe vendos komplet ligj francez, ligj të Allahut dhe mëndosë gjikon me më ta e ka quajtur shit shit e ka quajtur domon kufor të vogël të lëgjeja kur ai e eksporton më falë kur ai importon nga nga nga jashtë dhe vendos te vendi i ti. tij por Qita harroj që shej imbazi ka dhënë një fatva tjetër në lidhje me çështjen e ligjvënies veçante. Që imbazi thotë që çështja e atij që ndryshon ligjin e Allahut dhe vendos një ligj tjetër është kufri i vogël, thoshi imbazi. Edhe pse kjo fatva është gopim, kjo bën kundërshtim me jë mihjmanun e ummetit të Islamit. Por shej imbazi vetë për çështjen e ligjvënies, sot dëshirë i madh. Fatvane kanë tek librë vërtet të, të qartë qi ka dhënë ai me gjithë komisionet e përhershme në lidhje me ligjvënë dhe ka thënë që kush vendos ligje, ai ka rënë në shirq të madh. Ka rënë në shirq të madh. Kjo që shehim bazit argumentonim Fanshimi Bazit dhe harrojnë Fanshimi Bazit në në në në një pre detaj të vogël çështje. Dhe kjo është metoda që përdorin këta, këta marrin prej dietarëve auto-fjal që ushiojnë atyre dhe lejnë prej fjalë të tjerë të që nuk ushiojnë atyre. Dhe këto raste më shumë. Pika e parë ë është, është ja domodin liqëvënis që ne themi që është shirq i madh dëshëm i bazit i cili sipas tyre është me mendimin në tërë, të është i madhë. Dhe e tyre thotë që kjo është shirq i madh dhe festova kës tokë normalizoni vetë te kapitulli i parë ë festova komisionin e porhshëm që në ndërtar është dëshëm i bazit i cili ka treguar që kjo është shirq i madh siç po themi ne këtu dhe përdesë shirq i madh domun është që të nxjerrë nga faja edhe sot më thoni në cilin shtet demokratik të para nuk venosen ligje vet Nda që i qeshi parë prisë, presidentë, nda që i qenë kërë ministrë, ose ministrë, ose deputetë më alë kushë. Merë të gjithë vëndët arabe, në gjithë sërët arabe në cilat gjykojnë me demokraci. A ndodhë të këtë gjithë, për nuk ndodhë. Po të qikosht të qiptasim për të qërështjit, të apse u do se lefisat. E për mëndë të qërështjit, qërështjit e gjykimit, për këtej detaj për cilë në po dhe nuk mjaftohen me të që kish kufruar, po thon kush tho që kish kufur mall dhe zengafë ai është haurich. Një koqje u keni në çështën e parë. Kjo çështje nuk poron diskutime, argumentet e saj janë të prera. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka gjykuar për këto në rast se ky është shirq i madh, dhe i ka thënë Adib ibn Hatimin ju i keni adhuruar atë. Ai thotë se si keni adhuruar, keni adhuruar atë sepse ju bindesh aty në, në në ligjvën e tyre që në në a, tër, është në kundërshtim me gjithë Allahut. Atëherë ky është rasti i parë i cili ku zonë kufr i madh dhe dalin nga feshi i madh dhe nga feja fe, ju. Rasi dytë, kërë është shirkë i mafë, është kërë prisë i e mohonë ligjinë Allah, s'kona ta t'ala. Prisi që gjyko me rishërë për e vështë ligjitë Allah, e mohonë ligjinë Allah, të thotë nuk e njofë ligjinë Allah, të thotë nuk e njofë ligjinë Allah, të thotë. Ky person i cili mohonë këtë, a i në marishë konzorë mëzbesim të arë, dhe kjo është trasmetur dhe nga ibn Abbasit të ka jeti ku arnojnë që thotë Allah i madhuruar, Omen lum hyqum menzen Allahu fe ulejum kaferun kush nuk, nuk gjakon me ligjin Allahu te ish mos besimtar ka then Ibn Abasi kush e mohon ligjin Allahu te ka bur kufur domthon ka, ka dha nga feja edhe ne kte lloj pike kte pike ne pikën e dytë pse u do selefisat jan dakord edhe kte shprehin edhe gjithmonë shpreh me gojë shumë të madhe me radhë se ktu flitet te perkuvrim mal vetëm toheras esh kuvrim mal kur njeriu e bon halal që në të vërtet kjo lloj gjeje ku halal me gojë Asni për ty nuk e kam thënë sot. Unë nuk kanë aspak prizën sot që gjykojnë në vendet e Islame me ligje tjetër për ligjit Allah, të Allahut, cili thonë që ne e kemi bërë halal gjykimin me ligjet për ligjit Allah. të Allahut. Sen bu dolai. Ha funë ke bu dolai. Ata dhe shumë vëth çështje. E pranë thon pse të themi ligjin për Allahut, që ta sunë gjeni jo jo. Ata tani nuk e kemi Allahu haram është sot. Por thonë kemi çfarë bëjmë sepse kshu i kemi kshu rreth thonat. Kur zota thotë jo, përdesat ata nuk e shprehin me gojë që është halal, atëherë ata atë domoshem kan transportuar prej kufirit, nuk ka murmurku. Edhe pse po themi do të thënë që nëse një person e bën halal, e thot lejoa, do të thonë e mohon domethënë atë. Dhe që nuk është domethënë nuk ka liqti Allahut, nuk duhet nuk duhet zbatohet domethënë, nuk është detyrë që zbatohet, është halal që mos mos mos zbatohet me radh, domethënë ky domethënë ka dallë nga feja islame. Edhe për këtë ka i xhmar te umateti i Islamit. Ka thënë Abu Ja'la, një bujqtarve thot kush beson së është halal, ajo që ka bërë Allahu haram në tekstin e qartë, ose ajo që ka bërë ajo që ka bërë haram profeti sallallahu t'alim tek në tekstin e qartë, ose ajo që kanë rënë dakord muslimanët që është haram, ai konsiderohet mosbesimtar. Dhe pas e tregon disa shembuj si puna alkoolit, çështja e xhirimit, namaz e zakati me radh, ndryshon këto lloje ligjesh. Pastaj thot, kush e bën një prej këtyre ai konsiderohet mosbesimtar, edhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë muslimanët. Domethënë kush kush e bën këtë kë, domethënë bën alkoolin halal ose thot namazi nuk është dhe tyrë, ose dhe gjerim nuk është dhe tyrë, kërë thot është mos besimtarë dhe për këta karan dhe korë të gjithë djetarët. Kërështë rasit dytë. Rasi tretë, kur konzderohet kufër gjukimin i qëtë për shëtë ligjit e lohtë. është rasit kur të aghuti i je përparësi ligjit të ti përparë ligjit e lohtë. Dhe më devjen i person që gjukohet me ligjit e tjera, apo puna di që ligji i Allahut është ligj i mirë, mirë, por un po, po zgjedh një ligj tjetër, jo ligjin e Allahut. Për mua ligji i një diçesh di është më i mirë se ligji i Allahut subhanu teala. A do kë ky, qullë rasti gjithashtu një prej kundrave të testamentit që nxjerr një nga fei sa më. Është një për rast që nxjerr një, një nga fei sa më, rasti kur njeriu i jep përparësi një ligj tjetër për ashtin e Allahut dhe pretendon se është më i mirë se ligji i Allahut subhanu teala. Sheh Muhamedu Abdul Wahhab ka treguar që një prej 10 kundrave të testamentit është Por kush beson se udhëzimi i dikuj tjetër përveç odhëzimi, përveç profetit sallallahu alajhi wasallam është më i plotë se udhëzimi profetit sallallahu alajhi wasallam ose ose beson se gjykimi i dikuj tjetër është më i sigurisë gjykimi i ti. tij. Si ai person i cili i jep përparësi gjykimit të tagutit mbi gjykimin e profetit sallallahu alajhi wasallam, ky person mos besim është mosbesimtar. Kjo e thënë shej. Gjithashtu ka thënë Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, ish mufti i Arabisë Saudite. Kush beson Se gjukimi të gëtjetë të përërshë profetit S.A.S. është me i mirë se gjukimi ti Me i plotë, me gjithë përfshirës Për nevojët e njerëzit Thotë kura ta thotë bje në kondradit Ose në përgjithsi Ose në rase të reja Që kanë dodur dhe vinë sot në kohërat në dryshme Nuk ka dushim dhe se a i është mos besim të arë Sepse i ka dhëmë për parësi Gjukimi të kryesave Të cilat kanë ardhur nga mendjet në na kosh në kosh i përrave të mendimeve njerëzore dhe nga mendimet nga nga mendimet e njerëzve ka dhënë përparësi këtyre përpara ligjit të Zotit të botërave. Kjo është falë se Allah i thotë këtu ky konstruktum i raste komfort madh. Edhe ashtu ka thënë Mahmud al-Alusi. Nuk ka dyshim thotë Mahmud al-Alusi, nuk ka dyshim thotë se se ka bur kufr ai person i cili preferon kanunin, ligjin Nadhia për parajsën e tij mbi sheriatin. Dhe thotë që ky lloj kanuni është më i përshtatshëm për umetin dhe më afër urtisë. Dhe zëmërohet shumë kur i thuhet atij që ligji i Allahut është ndryshë dhe nuk është e qoftë. Siç ka një parë thotë disa njerëz të cilët i kanë lënë Allahun e nderuar në errësirë në tyre dhe i ka verbur dhe i ka shurdhuar ata. Prandaj thotë shehu Mahmud al-Alusi thotë nuk duhet që njeriu të hezitojë të konzuroj kafira këta njerëz që janë për parajsë. Ati ligjë që bëjë në e atë ligj që bën në kundërshtim me ligjin e Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu thot shehu Ismail al-Azhari për ato që për ata persona të cilët pretendojnë ë domethënë se ata nuk kanë besim edhe pretendojnë të akuzojnë sheriatin që është i mangë dhe nuk është i plot. Thot kush mendon se sheriati i plot, i cili ka zbritur, domthonë në këtë botë ka zbritur Allahu subhanuhu teala. Kushtë mendonë se ka një lisht jetë ose shërjat jetë që shëmë i plotë sa i, edhe kërsh i mangët, edhe kërsh shërjat, shërjat i samë ka nevoj për të plotësuar më disa politikat të jashme, a i është njësoj si një person i cili besonë se njëzit ka nevoj për një profet tjetër, përveç profetit i cili u a ka bërë atyre halal gjerët e mjerë dhe u a ka ndëluar atyre gjerët e këqia. Thotë, kjo është dhe më thënë e fjale e sh e cila tregonuon se kush i përparsi ligj tjetër për shtijin e ligjit të Allahut subhanahu wa taala, ai ka bërë kufër të madh. Në rast tjetër, kur do të konsiderohet domthonjë gjykimi ligj me ligj tjetër për shtijin e ligjit të Allahut, kufri më i madh është kur një person nuk e konsideron ligjin tjetër për më përveç ligjit të Allahut, domethënë më të mirë, por thot ata janë i sej. Po digjë Allahut me ligjin e tagutit janë i sej. Sepse ky person i cili beson që ligji i Allahut është i sej me ligjin e njerëzve, ai ka bërazuar e ka barazuar Allahun me adhuruar me krijesat. Dhe ka barazuar, ka barazuar urtsinë Allahun me injorancën e krijesave. Edhe barazia e krijuesit me krijime, krijuesit me krijesën është një prelloj të shirku që nxjerr një nga feja. Allah ka thënë në Kur'an leje se kemi thënë, nuk ka seriozja. Kuse këta pretendojnë, duke pretenduar se ligjet një si e tjera përjisit Allah dhe njësoj se ligji i Allahut, edhe njeriu mundën mund të barazojë ato, ka ka barazuar se Allahu i madhuruar ka ortak edhe ka të barë e bartë me ta. Allahu subhërën e talë ka thë nukur, anë felat e gjallur illa jëndada, mos i bënë e Allahot ortak, u entëm ta alëmu dhe ju e dini. Ka thënë që u lisem tëjmijem, ku shkërkon që ti binë dhe njërzit bashkë me Allahun, o ti binë e kërës ati si shë si, si, do ti binë në Allahot në formë rivale, thot kënë e të vërtet dëshirojnë që ti bëj njërzit, që ata thot të, të marrin e të, Nun si të thuash rival me Allahu subhanahu teala dhe ta duan atë siç duhet Allahu i madhëruar. Ndërkohë që Allahu i madhëruar ka urdhëruar që të mos adhurohet askush i asaj për vështirë dhe që feja ti vetëm për ta. Dhe Allahu subhanahu teala ka treguar për banorët e Ziarrit, që ata thonë në Ziarr, u thonë idhujve të tyre. Ta'llahin kunu lefil dalali mubin idusawwikum bi rabbil alamin. Mashallah ne ishim në një humb të qartë kur ne ju barazonim juve me Zotin e botrave. Ka dhënë me qaim Dihet që ata nuk i barazuan me Zotin e botrave në krijim, në furnizim, në në besimin e se Allahu ka ka drejt ia jep jetë dhe, dhe, dhe vetëm i jep dhe vdekje njerëzve, në sundim, në plotfuqi më radh. Por ata i barazuan këta idhuj në dashuri, në nënstrim, në nënstrim, në nëstrim ndaj ligjeve dhe, dhe urdhrave këtyre, thot duke bashkuar me këtë padrejtinë dhe ignorancën e madhe. Si mund të si mund të barazoe ato? a i që është kryuar në dheu me Zotin e botrave. Si mundë barëzot robi me sunduesin e roburve. Si mundë barëzot i varë fri në vetë vete, që është i dobë në vetë vete, i pafuqishë në vetë vete, nevojtarë për Allah në vetë vete. Si mundë barëzot me të plëtfuqishmin ata cili po së do në shdojgje, që nuk ka nevoj për askënd që në, në pushtetit i shdojgje më radhë. Kjo është domosdoshmë fjala e Ibn Qayyim që të rrojmë për për këtë gjë. Qëshoj domosdoshmë ai person i cili barazon ligjin Allah, e Allahut me një tjetër, thotë atë e nisoi dhe nuk ka vlem thotë dhe dhe i merr të dyja për gjykim së bashku, ai në të vërtetë don ka barazuar me Allahun subhanahu teala krijesat. Dhe kjo lloj gjë ekziston sot në botën e Islamit. Ka shtete në të cilat sot kanë vendosur dy dy lloj domosdoshmë dy lloj gjykatash. Gjykatë me sheria dhe gjykatë pa sheria. Euzon njerëzë zgjidh këtë duartë. Nga shkoltun, na shkoltu. Në normëri shi kur kuaj ti jep të drejtë të zgjedhësh këtë duash, domethënë ose zgjidh ligjin e Allahut ose zgjidh ligjin e Krisit. Donon ai i ka barazuar ligjin e Allahut me ligjin e Krisit dhe i ka barazuar njerëzin tonë tonë zgjidh këtë duartë. Sepse domethënë për ata isoi, përderisa domethënë i ka ka pranuar se që njerëzit të të zgjedhin çfarë duan, ose ligjin e Allahut ose ligjin e Krisit, domethënë i ka barazuar ato dyja së bashku. Ligjin e Allahut me ligjin e Krisit dhe kjo është kuvrimadh dhe shirq i madh që nxjerr një nga feja. Edhe për këto raste numëri që ata domethën pak flasin. Gjithashtu rasti tjetër është kur njeriu e lejon që të gjikohet me një tjetër. Rasti më parë thon kur njëri ju mohon ligjin e Allahut, kur sigurisht ku kur njeriu e lejon që të gjikohet me një tjetër. Ose beson ë se ligji i Allahut nuk është detyrë për të zbatuar dhe njeriu ka të drejtë të zgjidhë çfarë ligji do të dëshirojë. Edhe për të ka mërmonë djetarë dhe në fjallë, disa fjallë, për i tyre është fjallë i mamë kërë të bjotë. Thotë i mamë kërë të bjotë, In hakemi bëma rindëhu ala anënë u min rindë Allah e ta'ala, fë hua të abdilu lehu ju gjibë kufrë. Thotë, nësa i gjykon me ligjin e ti personal, duke besuar, duke pretenduar se këshë përja Allahut, a i dhe kërë në konzderohë në ndryshimin i qëtë Allahut dhe e qënë një ju dhe n Edhe pasaj dhe të ka tërguar gjithashtu fjallimit e mi e cili thot Nuk ka dushim Sa i personi cili beson Thot ose thot, thot që nuk është dhe tyr Që të gjukon me ligjin Allah Dhe me ligjin e tërguar e ti a e është mos besimtar Edhe kushe për në halal që të gjukon me të doj ligji Me ligjë tjetër dhe më thëmë mes njerëzve Edhe të gjukon me i ligjë dhe më thëmë tjetër të sin A e shikon të drejt Thot a i në të vërtet konzor mos besimtar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 Dhe rasit tjetër është Kër njeriu Thot, unë e besojthet që drejtë Vëndosë ligje ka vetëm Allah Unë e besojthet që ligje Allah Du të gjëkuar Por thot, unë nuk e përne ligje në Allah Nuk e përne Si nuk e përne Vëndosë ligje tjera Vëndosë ligje tjera Edhe i dytoron njëre zi tjesim e to I vëndon i dytoron Po kush nuk e si më to i fund burg Në mëndon këj person Kënë zoro dhe hymë të kata njërez Në Ai ka refuzuar ligjin e Allahut të nderuar. Ai ka refuzim më më të qartë sa ky? Jo nëse ai vendos një ligj tjetër për ishit të Allahut për të gjykuar muslimanët më të. Edhe u thot muslimanëve, ky është ligji me cilin do të, të hesni juve. Jo ligji i Allahut. Ligji i Allahut vetëm në raft. Nuk është për kohën e sotme, mbasë nuk është për këtë lëgjë, po ai vendos në raft. Edhe i thot njerëzit, ky është ligj juaj, më këto do gjykoheni ku kush ju gjykon më të, të për të burgu. Dhe presin Domthonë në dënime më të rënda. A ka refuzim të ligjit të Allahut, më qartë se ky? Normalisht që e qe refuzon ligjin e Allahut dhe të nga feja. Dhe argument për këtë kemi xhmawun e me din Islam. Ka treguar sheh ulsem të ime për çështjen e murtedinëve. Murtedinë janë ata persona të cilët lan feën islam. Në kohën në kohën mbazdhjes profetit sallallahu alajhi wasallam, kush ishin këta? Një prej këtyre grupeve që janë më të rëndë janë ata të cilët nuk punuan tëble zekatën. Në mërëisht, dijet një islam që një person nëse nuk jep zekatin, në mëndimin më të sakë djetarë dhe, a i nuk qëtë që firë, a i qëtë musliman gjërëfqarë. Një po këtu kemi një të shkatë veçantë, që sahabët të gjithë kanë gjukuar, që sahabët të gjithë kanë gjukuar që pers ata personat të cilët nuk përmonën të jemi zekatin në kone të tyre, në kone bubekrit, ata i qëtën murë të din të danja fej islamet. Pseh? Edhe shimsemtë mië t'rregoj që ky ishi xhmaui sahabëve. Ata i kanë gonzuar mund të dinë, ua kanë marr ka pasurinë e tyre plaçk lufte dhe i kanë marr rrobën ata që kanë qenë por gjallë. Dhe i kanë luftuar. Qoftë Ubejkri, pa shallahun ai që bën dallimin ndërmjet namazit dhe zakatit, do ta luftoj, thotë Ubejkri. Do ta luftoj thotë Ubejkri, atë që bën dallimin ndërmjet namazit dhe zakatit, sepse zakati është haku i pasurisë. Edhe sikur thotë mos më japin në një litar deleje të cilën e kanë pasdhom dërguar te Allahu kur ishte gjallë, sallallahu alejhi. Edhe konserouan të gjithë sahabët mos dhënë zekatin këta njerëz. Pse e konseroi mos dhënë zekatin? Jo thjesht sepse ata nuk dhanë zakatin, por sepse ata rënë dakord mos i japin zekatin dhe rënë dakord që të mbi mbrojnë vetë detyrën e të, të, të mos dhënies së zakatit me armë. Kështu që prandaj dhe sahabët konserouan mos dhënë zakatin detyrë, refuzim ndaj ligjit të Allahut. Ç'i jeta që bën me ta? Ata vendosin ligj tjetër dhe e mbrojnë me armë. Nëse një person nuk dëshiron, do të merret me forcë. Fundburg. Po qesë ti nuk dëshiron të djikosh me tullë ligj. Në anë të dhe dhe nëse një person vjet sipas tër burgozës, shemëu u themi Viedburg. Nëse ani keni sa më shajë që vjet i pritë dora. Ai thotë jo. Ja, po sikosh të ndonjë Arabë, kjo lëqja është e eksiston vërtet. Nuk ka periiodora, është demoktini nuk bota kahet këtë periiodora domthon pa të qiejat. Për këtë arsye dhe Vieda janë vështuar në mas shumë gjëra. Nuk kuroidi që vao me ta. Ligjët tje janë buta Janë buta, ajt buta Në dojë mas, një një s'ka më frik Ideja është të më të dhe rast Dumej që këj person i cili Me jeno ligjë në Allah dhe vendosin një një që tjetër Këj person e ka refuzuar Ligjë në Allah dhe të vërtet E ka refuzuar Edhe për këtë dhe rasti Ne të reguam i gjmaun E, i, e dietarve Të cili ka të reguam në këthiri Ibnutejmia edhe dietar tjerë i cili të regon që kyllë e rasi është kufër i madhë. Rasi kur prisijë, e ndërshon i gjenë Allah, vendosë një një që tjetër. Shemu kemi të regon për të rasi, të regon për mësimin e kaluar, kur është, ishtë të rasi që futve që ata të që bën, kur, bërim, kur bëndë i morështet një person që ishë nga njërzët e shkallës e shkallës e, shkalos, edone, e, e lartë të tyre, ata nuk e ndëshkonin me vrasje. Pse? Pse ishë një i lart Edhe e anashkaluan vrasin tek njerëzit e lart. Pastaj kur bëri një person xhishti për njerëzit e ulët, i moralitet, ata don ta vrasin. Edhe i thaj kur të vrisë të parin tuaj, që ka bëri mordhën suffizën e mua. Edhe pasoq detyruan që të bashkohen, vendosin një ligj tjetër për të gjithë njësoj, dhe vendosin një ligj për të gjithë që nuk do vriten dhe që bëni moralitet, por çfarë? Vetëm thjesht do hypen go marr mbrapsh, do rrifet, dhe do do do, do sillen në vërdall, vërdall të njerëzve ditë të gjitha tilla e vendosur dhe ligji. Për këtë lloj për këtë lloj ligji alloj madhuri qyteti ata mos besimtar. Ky është ndryshimi i ligjit. Ta jo vetëm këtë, por shumizë ndër muzë ligjë i kanë ndryshuar dhe i kanë vendosur ato ligje të, të, të përgjithshme për gjithë njerëzit dhe kanë gjykuar me to. Ky është rasti, domethënë edhe këto këto ligje ata e mbrojnë me forcë, me forcën e çojë forcën e ligjit. Kjo është ajo që quhet u ndali nga fejt same dhe për këtë ka ixhma të, të dietarëve në disa aspekte, të cilete t'i treguam. Domthon këto ishin disa raste që kanë dërguar dietarë në të cilat ne themi që gjykuesi me legititet fashditit Allahut konsiderohet domthon se ai ka dalë nga feja e saj. Ma di domon kjo është çështje shumë e qartë, ai sa sheh Muhamedi ibn Ibrahim al-Shehu thot, për këto llojra raste në fundi thot. Fa ayu kufrin فوق هذا الكفر. Thot, "Ku ka kufër më ma masë kur kufër" thot. Sheh Muhamedi ibn Ibrahim al-Shehu. Kurse ta çdo domon E kam arfën Muhammed bin Ibrahim al-Shehud, thonë ai thotë që ky ky rast është kufri vogël. Nikoj që ka shprehur të qartë si qartësia e diellit mes ditës. Thotë që ky lloj rasti është kufrimati njihet nga fe i kush kufri vogël. Kufr, thotë ai ju kufri vogël edhe kufrit. Huwa ayyu munaqadud dinishahadatin dini Muhammad Rasulullah ba'da hadhihi munaqada. Dhe ku ka azjisim ndaj shahadetes së Muhammedit dërguar Allahu mbas një azjisim i thotë. Domthon ky person i cili merr ligj tjetër, merr Kuran tjetër përveç Kuranit dhe vendoset legjislacion për njëtë dhe i detyron njerëz në forcë që ta zbotojnë të siç duhet zbotohet Kurani. Po pse si nuk është kufur thonë Muhamedi, i bën Ibrahimit, atë s'ka kufur ndonjama. Por ne thot ku, po pse thot nuk ka kufur mbi këtë lloj kufrit thot. Nuk ka kufur më të rëndë se sa ky thot. Dhe nuk ka as djesim ndaj shehadet më të rënda se sa ky lloji azjesimi. Edhe megjithëse të dalin këta të thonë që ky nuk është kufurim, maskën u nxjem afja. Edhe vetëm kaq. Por thonë vetëm nuk nxjem afja. Poj të gjithë ju që thoni që këtë djenefe ju e një këvarinqë, e një tekfirësa. Dhe e ku e këtë gjithë të djetarë, si pas këtyre e një tekfirësa, dhe gjithë të djetarë që ka më më një shmanë në medislam, ata që kanë tekfirësa, që kanë këvarinqë, se pësa ta besokan këton dhe gjithë të cilët këta pseudo-serefista e përëndokan të vërtetë. Kjo është çështja dhe treguam në gjithësu në ç'rasti kur rasti kur është kufri i vogël gjykimi i një qytetëfroshnit të Allahut është rasti që ka përmendur Imami, thotë që thot është kufuri në kuprë, nuk është kufri që pretendojnë ata. Dhe rasti të cilin ka treguar Buhari ibn Jezz, e treguam në radhën e kaluar, ky ky është rasti kur kufri në gjykimin e shkufrit vogël. Kur? Kur prisi gjykon me ligjin e Allahut, në të gjitha rastet, në të gjitha çështjet e fesë, por Por ja shton për i ligjit Allahut një shok, një mik, ama ligji i tij përgjithmon kush është? Ai thotë që kush vjen për të dora, kush bën imortet donon sipas sipas Kuranit. Ka ligjin e tij dhe i dur. Ndërsa, domethën, ç'a bën? Por ja shton mikun e vet, ku vjen një mik vet i ka bërë imortet dhe i vjen keq dhe përjashton për këtë ligj. Në nuk e dënon. Në këtë ndërrasë themi që ky është kufri i vogël dhe për këtë ndërrasë ka fulim Ibn Al-Abbasi dhe dhe Abu Mijlis. Pse kam folur për këtë doras? Sepse ky rast ka qenë kon e tyre. Edhe xaurizët ata therën i bodhien për këtë doras e kam folur dhe i thonë i dhanë bomi xezit. Ai gjikoi këta prisa me ligjin e Allahut. Ai gjikoi ta me ligjin e Allahut. I thaj bomi xezit, po më jepni ligjin e Allahut që gjikoi. I thaj ti gjinënda. Ata luajnë me ligjin e Allahut, ndonë ata janë xafia se mos xaurizëve. Pse? Vetëm sa i projashtoj mikun dhe shokun e vet. Kjo nuk është sak. e saktë. E saktë në këtë rasti është që këqëd kufr i vogël dhe për këtë doras ti kam folur apo me Jezdim Ibn Abasi dhe kanë konsideruar që nuk është kuptim i madh si shprehën doën favorizit. Edhe Ibn Abasi nuk ka folur fare për rastin që gjeston sot botën islame, doon në të gjitha shtetet islame sot nuk ka fol fare. Edhe as nuk e ka nuk e ka përmendur nën rast. Ata që pretendojnë se ka folur duhet të sillin argumente. Ku e ka përmendur Ibn Abasi këtë gjë? Ku e ka përmendur Ibn Abasi këtë rast? Ku ka thënë Ibn Abasi që nëse nëse prisi merr një Kur'an tjetër përveç Kur'anit edhe vendoset as si ligj nuk quhet konfirmoll. Në mariqë këto shpifë ndaj Ibn Abbas dhe këto sëruam si simin e kaluar. Këto vlezë janë shkurtimisht rastet kur ë konzohohet gjykimi me neqitet e farsisht të Allahut, kufri i madh dhe shirki i madh, dhe kur konzohohet kufri i vogël. Edhe ky lloj seriozimi është mos e nevojshëm për të treguar, domethënë, vërtetësinë e kësaj çështjeje, edhe detajet e saj të nevojshme ondrej asa që thon këta pseudoselefistë të cilët pretendojnë që kjo është kupër i vogël dhe kupër i madh vetëm atë kur njeriu bën halal. Dhe kjo lëgjë e thon këta që gjykimi i lështerit të fëmijës të Allahut është kupër i madh vetëm kur njeriu bën halal, kjo në të vërtetë është akide e murgjive. Kjo është akide murgjive dhe kjo na në nxjerr një problematikë tjetër më të madhe, dhe un kam dëgjuar një prej tyre nuk ka nevojë për emra gjithmonë, i cili është pyetur për çështën e gjykimit, për çështën e ligj vënies, në veçanti e ka thon po liçvënia është shirq është shirq por është shirq i vogël sepse është shirq në vepra sepse ata konzrojnë çdo lloj çdo lloj vepre që është kufru ose shirq e konzojnë e konzojnë që nuk e nxjënë nga feja sepse, sepse sipas tyre njeriu del nga feja vetëm me fjalë do jo yomë vepra dhe kjo bën kundërshtim me ë akiden e Resulet akide dhe xhamad te cilët thonë që njeriu del ngel nga feja me me, me akide Delnë feja me fjalë, delë nga feja me vepra. Dhe ky libër që kam para juve, i cili është përkthyer, thot fjalët dhe veprat që e nxjerr njeriu nga feja. Kur sipas murxhivëve, vepra duhet të nxjerrë njeriu nga feja. Por ne the kur fiton për rastin për shembull, kur një person i bën sejsh dhe një statuje, ata thon vet sejsh dhe statuje nuk është shirk që nxjerr nga feja. Por këto tregon që ai ka shirkun dhe ku vin zemra, prandaj njeriu të nga feja në të rasti. Dhe ata u detyron ta thonë të lëje nxjerrë që ky ky sejsh dhe nxjerrë nga feja sepse ka i jma otomedit islam që njeriu që bën sërë së satues dhe me satu feja edhe ata nuk dinë si ta justifikojnë akidën e tyre të pritshur e thonë që kjo në veprë nuk është shirq që njerëja feja por tregon kështu që, që ata në të vërtet akidën ty e tyre do në e konfizon në një çështë në kuf vetëm të çështës të zemrës dhe të gojës dhe kjo është tamam akidia e murxime edhe çiftu ka filluar edhe problemi tyre në lidhje me çështën e gjykimit edhe çfarë do ata kundërtarët e tyre në këtë çështje i quajnë tek fissa dhe haourij, pse sepse ata në vërtetë janë murxhije. Janë akiden e tyre dhe akiden e tyre të, të, të, të, të keqe, që është akide më e ndyrsa akide haourijve. Për këtë arsye levot e kanë e kanë kanë e kanë, kanë, kanë treguar dëmin e saj dhe kanë folur shumë ashpër kundër as akides së murxhijeve dhe kanë thënë që ajo është më rrezikshme për Islamin se akide haourijve. Madje un po u them që kjo është për çuditërvë që edhe mos besimtarët e kanë zbuluar rrezikun e akitës së murxhive për Islamin dhe e kanë shfrytzuar atë. Prandaj kanë treguar dietaret që një prej metodave që kanë përdorur laikët kur kanë hyrë në shtetin e Islamit dhe një prej akitëve që kanë kanë kanë përdorur dhe janë mbështetur në të, kush është? Është akitë po, e murxhive. Pse? Sepse ata thon, po gjiko me neci të skonë, të zëngë feja. Feja rốtëmë gojë dhe më zemër. Përna thon ta dëlej këtë thon. Feja është vetëm zëmtate dhe në xhamithët. Nuk e bë pasë, pra ajo bëhet çadush ti musliman ngelesh. Fëmijë kjo është domethën, si thua shmanta, kta është akide të këtyre që quajnë vendin e tyre selefizëm. Pse u du selefista kjo akide në të vërtet është akidia e cila e mbështet shkatrimin e fesë është kazëm kundër fesë islame. Kta në emër të selefizmit, mauta kësaj akide tash duhet shkatërron fenë islamën në të vërtet. E kuptuan apo nuk kuptuan ata kish problem tjetër pastaj. E rëndësishme kjo ishte çështja që e parë dhe ne kemi treguar gjithashtu dhe shumë fjalë dietarësh në lidhje me këtë çështje mba se mund të mund të ripërsërisim edhe një herë në mënyrë pak më detajuar në msimin që vjen, që ta mbyllim ta mbyllim se çështja një herë mirë më pas, për treguar në një çështje nuk është ashtu si pretendojnë ata pseudoselefista, por kjo çështje, çështje gjykimi dhe çështje e cila nuk ka diskutim mes dietarëve të hershëm edhe pse djetarët bëshkohore kanë konzëruar qështë të diskutushme por një islamë është një qështë e tjitë që thot nëse djetarët kanë në kan rënë në ujdi kanë i gjma në i qështje a lejohet që mba styrët të, të vindisë djetarët ta kundështen të i gjma në themi që nga një islamë si pasi një islamë nuk lejohet që të silët mba si gjma në të djetarëve një kontradit në, në, në, në të të të të të të të Nuk lejohet breza që vimë më pas të nxjerrë një mendim tjetër i cili bie, bie në bie ndërmjet me xhma. Po lejohet, kur ai nuk e di, por një dietar nuk e di që ka xhma për të çështën, nxjerr në një mendim tjetër. Ndërsa kur ai merr vesh nuk lejohet. Sepse kur brezi është, brezi ka mbaruar ai brezi i cili ka treguar ti xhma. Kjo tregon që Islami është stabilizuar dhe kanë vdekë, ky gjithu brez muslimanësh, ato gjëni që tregojnë që kjo është feja e tyre. Sepse nuk lejohet që gjithu umat i Islamit, ni ko prekorave të bien dakord në diçka që është humbje. Shunukam mosi që në një sheku të caktuar të gjithë muslimanët bien dakord për çfarë që është humir. Si përdesat gjithë dietar, nuk kanë më të thirrë këran dakord. Që ky gjykim e lishtjerë vajdit Allahut është shirq i madh dhe kufrimar që zënë një nga feja. Nuk lejohet pasoj të vimën pas pas shtat shekuish më të thirrë disa njerëz të tjerë thonë që ky nuk është kur i majë bosh kur i vogël. A mund themi të dëgjojë që kë ky që disa dietar miken gabuar në të çështje, të sepse nuk e kanë ditur të xma, por gabimi i tyre ngjilet gabim personal i tyre në mund të bëj për njerëzit. Kjo është çështja e vështirë shkurtimisht sot, lutem Allahun e madhur, na u zoti që vërteta, të na ruaj nga çdo humbje. Edhe, dhe më do të them drejtunë mosqërimit të çështjes dhe pse pak është pak i zgjatur, është shumë i nevojshëm sepse këtu është pelvi i gjithë çertje të tek të cilat ata rrotullohen dhe flasin dhe mbështeten toë dhe i akuzojnë kundërstatarët e tyre, duke thënë që këta janë tek të tjerë se tani hauriçta këtu ashtu më radhë. Ja ku janë bazët tona dhe ja ku janë bazët të, të të të shikoni Se kush është i ullëzuar dhe kush në humi në vërtajnë Nusë Allah në madhëruar të në ruaj në është do humi në uzuar, në E të në ullëzuar në rëgën e drejtë Allah shpër e mjë në gjithë